De lacrimi gene ud, în udă, Când Domnului, Sufletul păzește-mi, Doamne, în o ceasul somnului. Gândurile ce mă turbur, Cu altături, Hân frângele. Trupul meu dă odihnă, La corește-mi sângele. Somn ușor să mă cuprindă, Să dormim ca florile, Și cu mă purată, Să mă scoală zolile băciune înați che tine și să-ți cânt poruncile pe cum cântă ciocâglia peste toate lungile. Să părnesc la muncă sfântă cum pornesc albinele, să pot umple ca și ele cu binele și să te slăvesc pe tine de pe vanea plângerii, Dumnezeule din slavă, ce îl slăvesc toți îngerii.